in ons se Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die regte plek. Jy is hier by net radio SA en ons webwerf www.netradioSA.co.za. Rede waarom ek die inligting vir u gee rondom die webblad. Tweede ry, eerstens vir jouself, bietjie vrede te maak met die blad. Al die inlichting wat jy daarop kan vind soos die name van die op- en omroepers en die tye van uitsending, verskillende soorte van inlichting wat jy daar op die webblad kan kry wat noodzakelik is om van kennis te neem, en dan die archief. Daar kan jy rondkyk na van ons programme wat al reeds uitgesaai is en ek jy daarna luister, en so rustig op jy eie tyd. Gewoonlik is dit daar by die archief onder een spesifieke maand en dan loer jy maar by wat daar in daar die maand dan uitgesaai is. En dis ook ter wille van ons vriende dwars oor die wereld wat ons saai wereldwijd uit. Voorrecht van internet radio is o is nie lokaal gebonden nie. Ons saai recht die hele ganse aardbol uit. En enige mens, wat nou weet van die webadres en weet van die program, kan nou inskakel en luister. Maar ons weet, mense val in verskriande tydsoones, daarom dan die archief om te help, so dat iemand enige tyd kan luister So jy is baie, baie welkom, elkeen van julle wat ingeskakel het, waar jy jouself ook al mag bevind, hier in Suid-Afrika. Een van ons stede, of by ons dorpe, of by die platteland, of die plaas waar jy nou luister, en of jy in die buitenland, iwers, nou luister, jy is baie, baie welkom, want ons is boeties en sissies. Geboore uit God die Vader, Met Jezus Christus as ons oudste broer En ons dus, poedies en sissies van mekaar En daarom is elk een verskrikkelijk baie welkom En omdat ons nou wereldwijd uitsaai, het ek maar soms het so'n bykie van een gewoonte om ons mensies te groet in verskillende tale, een paar uitgezoekte tale, die Russische taal, sê ons as jy wil groet, straf of jy kan sê priviet, en in die Arabische taal, paar verskillende meneer, salam alikum, of mens sou kon sê merggebaan, of jy ook sou ook kon sê alaan wa salaan. En as jy in die Duitse taal opgevoed is, of dit net kan verstaan en verkies, Goedenavond, Hebrews, daar Israël en al die ander plekke wat mense Hebrews praat, Shalom. En dan vir ons Griekse mense, Griek sprekend Kalimera. En goeie vir al ons mense wat Afrikaans praat in Goode Evening vir mense wat engelssprekend is, ek noem dit, noem dit maar net, omdat ek jou wil laat thuis voel. Het is altyd so, as iemand jou in jou eie taal kan groot, al is dit al wat die persoon kan sê, dan het die mens waardering daarvoor, dat iemand daar die moeite gedoen het, om daar die woorde dan vir jou toe te voeg, dat jy kan aangenaam voel, thuis kan voel, en ek hoop jy is nou so op een plek waar jy kan rustig sit en thuis voel, en kan ontspan, jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit, hier vanaf Eirini, stad van Vrede, in Pretoria, in Suid-Afrika, en ons program oordenking, want ons oordink Godse Woord, As klomp die woorde vir oor dink, sy is bepyns, mediteer, want ons moet oor dit nadink. Voor ons as mense is dit verskrikkelijk belangrijk om Godse woord te bepeins om daar oor na te dink. Dit is die belangrijkste woorde op Gods aarde, is die woorde in die Bijbel. Daar is nie belangriker woorde in die mense, nie vir ons mense, hier huidiglik op die aarde, is daar geen woord, geen uitdrukking, geen boek, geen paragraaf, geen sin, geen woord, geen letter. Belangriker as God sy woord nie, hy is die skipper, wat uit die ganse niks, die ganse heelal geskap het, en dit alles in aansijn geroep het, door sy woord, waarover moet die mens ook sitte in pyns. Want as God praat, gebeur daar iets. Dis die wonder daarvan. Wanneer God iets sê, gebeur dit. En so wil God ook in ons levense inspraak gee, so hy kan praat, en dat iets kan gebeur volgens sy woord en ek kan nou al vir jou sê jy is voor die grondlegging van die wereld af voorbestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon en dis wat gebeur God is bezig daarmee om mense aan te spreek of een inspraak te lever in hulle levens so dat ons kan wakkerskrik enerzijds, anderzijds dat ons kan groei, en van gedante kan verwissel, van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot by die volle beeld van die Heer Jezus Christus, so wanneer Jezus eendag kom, ons gees en siel en lichaam onberuspelijk bevind sal word, by sy wederkom. So weer eens, baie welkom, hoop jy is rustig, hoop jy kan jou voet een optel, en as jy lang haare het, het bykie losmaak, as dit nou op opvastgemaak was, en net luister na Godse woord en sy be die bepynsing daarvan, ons gaan vanavond bykie bepeins oor die fenomeen of die verskynsel dan van klank, en die gevolglike redding en verlossing. Klank, uit die aardvriendzaak, die klank van Godse woord, en die gevolglike redding en verlossing. Daarna kyk, so bieke daar by staan so bieke daar oor mediteer saam met jou. Kom ons luister net so ter aanvang na Jan de Wet, waar hy vir ons hier syng, vul ons met die geest, vul ons met die geest. geskakeld by net Radio SA luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene Pretoria in Suid-Afrika en ek praat met u vanavond hierby ons program oor Denking oor Klank Klank en uit die aard van die saak Klank van Godse Woord Klank en gevolglike redding-verlossing Skrifgedeelte wat ek gaan aan u voorhou kom uit de Roemeine Roemeine hoofstuk 10 Kom ons lees hier van af wat sal ons baaslik begin Vers 11 Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Dis wat die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Jy sal nie jammer wees nie, ander woorde. Want daar is geen onderscheid tussen jode en grieke, Die selde Heere toch is die Heere van almal En is rijk oor almal wat om aanroep. Want Elk een wat die naam van die Heere aanroep sal gered word so, Dit is ons vertrek punt. Hier Elk wat die naam van die Heere aanroep sal gered word Je weet, baie mense Wanneer hulle in die moeilikheid is en dringend hulp nodig het in daar die breekdeel van die sekonde is dit so alles of die tweede natuur by die mens is om te sê o Heere help my asjeblief. so hierdie vers sê, want elkeen wat die naam van die Heere anroep sal gered word, jy sal nie te vergeefs na God roep vir redding nie, dit kan ek jou waarbor, kan jou een brief gee God het sy leven afgeleg hy het mens geword en hy het dat hy gekruisig word, want hy die skuld op hom geneem vir die verloorheid van die wereld en nou sê hy Elkeende die naam van die Heere anroep sal gered word, want God roep alankal na ons. Hoekom sal God ons dan nou nie red as ons hom aanroep nie? Geen rede daarvoor nie. Maar nou begin Paulus dit aan ons te verduidelik wat daar in daar die versie staan. Daar die dertiende vers sê, want elk kind wat die naam van Heere aanroep sal gered word. Nou kan die mens nie net daar die vers alleen so op een eiland plaas asof dit op zich self een bepaalde betekenis het nie. Dit is ingebed in die res van hier die hoofdstuk. is amper soos een opskrif met dan een onderafdelings om substantie te gee aan wat in die dertiende vers nou staan. Nou vraag Paulus, nadat hy hier die stelling gemaakt het, en sê, elkeen die naam van die Heere aanroep, sal gered word, vraag hy, hoe kan hulle hom dan aanroep? In wie hylle nie gegloe het nie, as hy mens nie in God gloe nie, sal jy nie na hom roep nie? Mens roep ons nie na iets waarin jy nie glo nie. Jy gryp ons nie na iets wat nie bestaan nie. En dis die vraag, en is een verskrikkelike belangrike vraag wat hy hier vraag, oor klank, oor ons onderwerp vanavond hiervan klank, bedoelende die verskrikkelike, klank van Gods woord en die gevolgelike redding streep verlossing. Hoe is dit nou moendlik? Hoe kan hulle om dan aanroep in wie hulle nie gegloe het nie? Je kan maar sommer net vindig sommer een prentje vat van mense wat sê nou daar in arabië bly wat glo in een ander God een eie God, een ander God uit, met een ander heilige boek wat hulle daar het. Hulle roep na Allah, en dis een te vergeefse roep, want hy is nie God nie. Nou hoe gaan hulle dan nou weet om te roep? na die naam van die Heere wat ons met H-E-R-E -E vertaal maar wat in die brews in een ander manier staan wat een J en een H en een V en een H is wat mens eindelijk nie rechtig kan uitspreek nie wat wanneer die jode by daar die naam kom dan sê hulle maar net die naam hulle sê nie wat die naam is nie maar ons weet dat hy God is die God van Abraham, Isaac en Jacob, God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. As ons hom aanroep sal jy gereed word, maar, Paulus vraag, hoe? Kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie gegloe het nie? So wanneer daar nou by iemand is wat groot geworden het in die moslem geloof en skielik roep hy die naam van die Heere God die enig Vader, Seen en Heilige Gees aan, dan moet u weet, hy het gehoor. Ernst, Ivers. Ivers was daar iemand as een sendeling wat bezig was om sy leven as het ware op die spel te plaas en die godsdienst van die christen te verkondig. Want jy kan nie, sy naam anroep, as jy in hom glo nie. En jy gaan dit ook nie doen nie. En dan gaan hy verder met sy vraag, en hy sê, hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? Kom ons wat nou weer, klompie moslims, daar kom ons, sê nou maar, In, wat er plek sal ons neem Abu Dhabi wat daar in Abu Dhabi bly ek weet ek spreek het nou nie helemaal uit soos wat hulle dit daar uitspreek nie hulle het hulle ei uitspraak uh, van hulle woorde en van die dorpe en stere sy name misschien plaas ek nie die klem op die rechte plekke nie maar ek, ek weet daaran hoe om dit te spel Abu Dhabi Nou vraag Paulus, hoe kan hulle daar in Abu Dhabi, as ek dit nou as een voorbeeld kan neem, hoe kan hulle in Abu Dhabi in hom geloof van vele nie gehoor het nie, as daar nog nooit een sendeling daar tussen hulle gaan staan het en die woord van die Heere verkondig nie? Nou ek weet, jy plaas jy lewe op jy speel nie, want ek as doen, Ek kan onthou jare terug, ek dink omtrent Trent, terwijl ek in Matriek was, dink so, misschien daar die tyd. As een mens in Johannesburg in Pretoria op die stasie of in die omgeving daarvan gekom het, dan was daar een baie prominente soort van persoon, baie langk in sy gestalte en iemand wat opvallend was, een mens, so om nooit kan miskyk nie, jy so sy gezicht ook nie so om net kan miskyk nie heel indrukwekkend prominente soort van een figuur wat in die straat geloop het en tussen mens en dan skielik omgedraai het en dan het hy mense gevraamd tot bekering te kom, om hulle lewe in die Heere te gee, om in Jezus Christus te glo als die enigste verlosser en zaligmaker. En sommige mense het dan gestaan en luister, en sommige dan man het aanhoud loop. Maar hy het het elke dag gedoen. Nou wat sê Johannesburg, dan die Pretoria, dan Johannesburg. En ene nacht toe rui ek nou ook op die trein waar ek Weet nie of het toevallig is nie. Recht oorkant omzet. Weet ons die sitplekke, kyk so na my kaart joh. Maar hy met sy oog gesluit. Bruin gebrand, kyk jy sien, hy kom dikwels in die son. Wit haare en wit baard. En hy het so'n kierie by hom, so op as staf en hy is baie militaristies geklee ook, sy jas wat hy aangaat, het so gelijk na dat soort militaire jas. En terwijl ek so na sy oog kyk, wat nou geslote was, toe maak hy skielik sy oog op en hy kyk my, en ek sien hier die blau oog, wat so recht dier my omtrend kyk. het ek pas tot bekering gekom en ek weet van hom en toe jy nou so na nou, my kyk toe vraag ek vir hom meneer aan wat ek kerk behoort jy ek sê want ek het jou al dikwils gesien dat jy preek soms Joobianisburg en soms Pretoria na die stasie Toe sê vir my nie, hy behoort aan die kerk nie, hy behoort aan die jare. En ek vraag die vir hom nou, maar, hoe, hoe is dit moendlik, wie onderhou om? Toe kyk hy my nog altyd met daar, die selfde blauwe oe, wat nie vir oomblik huiver nie. En hy sê vir my, die voels van die jimmel, my nie, Hulle saai nie, hulle maak nie, en skier by mekaar nie, toch, sorg ons Himmelse Vader vir hulle. Hy ek het nog nooit geld gevra vir iemand, of een hoed neergesit, of, ding, of iets van die aard nie, die Heere geef my elke dag, wat ek nodig het. Nou kom sê ek dit vir jy, mense hier in Zuid-Afrika is ons huidiglik en vir een lang tyd baie baie bevoorig dat mense die woord van God in kerke kan verkondig, maar somme ook op straat. Daar was baie ooperlig dienste wat dier baie kerke gehou, waar somme op hoek van die straat mense daar gestaan, iemand het gespeel met die trekklavier, mense het gesang en getuien is gelever, en mense kon enige tyd daarna kom staan en luister. Niemand het hulle verbied om dit te doen nie. Maar, daar is lande waar jy dit nie mag doen nie. Jy mag dit selfs nie ees in Israel doen nie. So jy plaas jy leven op jy spel. En my mens moet daar aan denk. Hier die vraag wat jy gevraag word. Met Paulus vraag. Oor die aanroep. En hy sê, en hoe kan hulle in hom geloof, van wie hulle nie gehoor het nie? En hy moet die verder mooi luister, en hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Dan moet iemand wees wat preek. Dis hoe God red, God red nie mense op 'n ander manier nie. So het God het besluit en beplan voor die grondlegging van die wereld, voordat hy die, die, die aarde gemaakt het, en die rivier en die berge en die mense gevorm het, en die dieren en die vols en, en, en so meer. dit al nou het God besluit, omdat hy geweet het die mens gaan die verkeerde besluit maak, en verloor wees, en dat sy sien geboren moes word, en dat hy sy leven moes afleeg, so dat elkeen wat in hom glo nie verloor, mag my gaan nie maar die eeuwige lewe kan nie, maar dit moet verkondig word, daar die inhoud hiervan, moet verkondig word, ek hoop jy glo Godse woord, Romeine 10, wat sê, hoe kan hulle in hom glo, vanweer hulle nie gehoor het nie, met jy oore, mens hoor met jy oore, en hoe kan hulle hoor met hulle oore, sonder een wat praat met sy mond, hier kom klanke uit my mond uit, klanke wat ek vorm van vanuit Godse woord, net soos wat een platenspeler van destijd so met een kop, amper een leeskop gehad het met so een naald, en dan op die plaat en in die groewe, en dan was daar een luidspreker, en was dit dan He's Masters Voice, daar die ou eerste platenspelers genoemd, Dit sê nie iets anders as dit wat daar in die groewe van daar die plaat opgeneem is nie. Dit sê nie iets anders nie. Net so is een verkondiger van die woord nie veronderstel om enig iets anders te verkondig nie. Want daar is nie een ander fundament om geleed te word as Jezus, Christus en hom as gekruisigte nie. Maar dit moet gehoor word, ons kan nie net sê dit staan in die bybel nie, ja dit staan in die bybel Maar dit moet verkondig word, want Paulus vraag hier die vraag onder die leiding van die Heilige Geest Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, nou my liewe Boetie en Sissy, jy wat nou na my luister Hoe kan die mense op die aarde nou, wat nog niks van Jezus gehoor het nie, hoe? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Nou kan een sê, ja, maar goed, die, die golwe van hierdie radio, wat ons nou klankgolwe is, en God werk met klank, gaan ons nou recht die wereld, recht oor die aarde, allemaal kan daar nou luister, ja, dit waar. Maar hoe moet hulle luister as hulle nie weet nie? As hulle nie ingelig word nie? as iemand nie minstens net daar die informatie gee nie, dis wat, wat ons kan doen, sonder om die evangelie te verkondig, in sommige lande waar jy dit nie mag doen nie, kan jy verseker vir iemand, hier die inlichting gee oor een radio, en sê daar is soe, een radiostasie www.netradio.sa.co.za, en jy verduidelik hoe die goed werk, en daar is iemand wat daar uh, Suid-Afrikaanse tyd 7 uur, en wat, wat een ander tyd aanpassing wat jy moet maak, ten opzichte van die land, om te kan luister, sonder dat jy woord sê, want as moest nou ek wat het, wat het doen, en so het niemand my nog gekeer nie, om dit te doen nie, dank die Heere daarvoor, so hoe kan hulle dan hoor sonder een wat preek en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie dit werk in Godse orde so namelijk dat hy mense roep en as jy gehoorzaam luister na sy roepstem na jou dan begin God om vir jou dere op te maak waar jy sy woord kan gaan bestudeer so dat jy dit op een verantwoordelike manier kan doen, want jy neem een groot verantwoordelikheid op jy skouwers, soos wat ek dit nou huidiglik hier doen. Want ek mag nie woorde in Godse mond leen nie. Ek mag nie vir jou iets sê wat God nie sê nie. En jy kan dit nie doen as jy die ganse skrif kan beheer, as jy dit kan beheer, bedoelende dat jy weet wat staan ooral dat jy nie vreemde klanke soos iemand wat buikspraak beoefen, jy weet mys mense wat buikspraak het so'n klein poppie hier langs hulle wat in die mond so open toegaan, en het lyk amper as dit nou daar die pop is, maar eindelijk is dit die persoon, die persoon wat die buikspraak beoefen. So word Godse woord soms dan, ook gelaai met termen en terminologieën en met woorde en gedagtes en idees wat glad nie deel van Godse woord is nie. En dit is een verskrikkelijke ding om een dag voor God te staan en vir jou te sê, wat kluister, ek kom makkelijk te jou net bykie laat luister, wat het jy al gesê? Ek het dit nooit gesê nie. So groot verantwoordelikheid en met verantwoordelikheid sin dat die mens die woord van God dan verkondig en hy vraag dan ook hierdie vraag. Hoe kan hulle dan preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Wat een wonderlijke voorrecht om God Godse woord te kan verkondig. Jy hoef dit nie persoonlik self te doen nie, solang jy net een andeel daarin het, en dit vir mense moontlik maak. Jezus het sy woord verkondig, maar sy disciples het mense na om toe gebring. Jezus het mense genees, maar sy disciples en ander mense het het, het die mense na om toe gebring. Ons het nie allemaal diezelfde taak en funksie in, in die kerk of in die lichaam van Christus nie. Elkeen van ons is uniek in wat ons moet doen. Terwyl ek nou hier bezig is om te praat, as jy mys so nou sal sien, as jy sien my handen praat saam met my, want is deel van my persoonlikheid. En dis as, as of alles saamwerk, dit is een saamwerking van al hierdie lede, my longe werkzaam, my kop werkzaam, my mond werkzaam, my hande werkzaam, my hele lijf, my hele lichaam is in hierdie hele aksie betrokke. betrokke. En wat daarvoor recht, want elkeen van ons is iets van die lichaam, of die hand of die voet of die oog of die oor of iets ergens, ons kan nie niks wees nie. Maar, hylle was nie allemaal gehoorzaam aan die evangelie nie. Want Jesaja het gesê, jyre, wie het ons prediking gegloe? So het Jesaja ook gevoel, uitgepreek, het sy hele leven afgeleg vir die verkondiging en die jyre iemand gesoek het en hy gesê het, hier is ek, stuur my, en nou vraag vir die jyre, nou maar wie luistert? Het lyk nie as of mense luister nie. Nou gaan Paulus verder voort en verduidelik hy nou vir ons hierdie hele kwestie van klank en redding en verlossing. Die geloof is dus uit die gehoor. Verstaan ek, ek en jy dit nou waie mooi in my boete, my sissie. Geloof kom van gehoor af. Dit is nie van gelees nie. Dit kom van gehoor af en van iemand wat preek wat geroep is om die woord te verkondig dis Godse orde die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is dier die woord van God mense as God praat, gebeur dinge al weet een persoon nie ees daarvan nie dan is God bezig om daar die stembande te gebruik en daar die kanker wat uit daar die mond na vore kom en wat in die oore van mense ingaan, gebruik God om te skip en te herskip in mense sy levens. Dit kan nie daar sonder wees nie, jy kan nie Romeine hoofstuk 10 uit die Bijbel wegneem nie. Jy kan allerlei theorieën en gedagtes en idees en so meer hee, maar jy kan nooit gedeeltes van die woord van God ignoreer, asof dit nie daar sta nie. Dit is altyd een dilemma. Voor myself, as ek sit en luister na iemand wat weer die woord verkondig, en ek sien, en ek hoor, daar is een klomp, vals note. Daar is a klomp verse wat die persoon nie van weet nie. Anders sal hy nie daar die soort van uitsprake gemaakt het nie. Vergeet dus, dat daar ook staan. Kan jy onthou wat die duivel gedoen het? Hy het ook die woord aangehaal. Hy het by Jezus gestaan, hy het nou nie besef dat hy so onnoosel ding doen nie, dat hy by die woord staan, omdat in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword, dus Jezus wat gebore is in Bethlehem en wat sy bediening daar in Galilea begin het en opbeweeg het en hy is daar gedoop door Johannes die doper En na sy doop is hy daar in die woestijn in en die duivel het om kom versoek en aan omsekere dinge probeer wijs maak, soos om vir te sê, daar staan ons geskrywe, en dan moes die woord, die levende woord, die woord wat mens geword het, wat vlees geword het, en onder ons kom woon het vir hom gesê, maar daar staan ook geskryf. Dit is altyd nodig. As baie keer studenten wat by my kom sit, maak een afspraak, kom sit, sit hier by my, praat sekere goed wat hulle verstaan in die skrif, en dan moet ek daar as so correctief vir hulle sê, maar maak nou jou Bijbel oop, hier en daar, en kyk net een bykie, dit wat jy nou gesê het, is dit nie in contrast, in konflikt, met dit wat hier staan nie. En enige persoon wat Godse woord liefheid sal toegee, en sê, maar ek, ja ek kan dit nie doen nie, want ek het nie geweet nie, ek, het ook, ek ken die skrif, maar ek het het vergeet. Ek hoe verantwoordelikheid is dit, dit is een groot, groot verantwoordelikheid, jy kan nie, jy mag nie vergeet nie. Nou kan jy sê, maar dis ons menslik om te vergeet, maar ja, die geest van die Heerre wat in ons woon, herinner jou, ek luister soms so na persoon, hy sta na praat hier met my, dan doem die skrifte net dood gewoon hier voor my op, Jy kan eindelijk maar nie jou mond oopmaken praat, want die Heere het laag die woorde vir jou in jou mond geleid, gesê, jy moet bekommerd oor wat jy moet sê, en daar die uur net soveel gegeen word. Dit nie wonderlik nie, maar nou kan die Heere vir jou niks gee, wat jy nie al tla bestudeer het nie. Die geest van die Heere herinner jou aan dit wat jy bestudeer het, dit wat jy dier die eeuwe jyn, of dier die ek kon nie eeuwe jyn, dier die jare jyn bestudeer het, en bepaans het, en bedank het, en daar oor gemediteer het, en dat jy eie gemaakt het, God die Heilige Geest herinner jou daar aan, aan wat jy gedoen het. Al onthou jy nie vers in kapitel nie, bedoelend jy kan sê, dit staat in 1 Johannes 3 vers 6 nie, of ziet. Weet jy dat dit daar staan? Maie keer staan dit ook maar aan die skrif so geskryf, daar staan geskryf, en dan het Jezus ook daar nie aangehaal nie, hy het nie die verse in die, van die, in die boeken aangehaal nie, maar hy daar staan geskryf. Maar hulle was nie allemaal gehoorzaam aan die evangelie nie. Naie mense hoor, hulle het hierdie groot, wonderlijke voorrecht, om te hoor, om te luister, maar hulle gelood het nie, daaran kan ek en niks doen nie, help ook nie dat ons daar ons sou selfs het te verknies nie, want dit is die werk van God die Heilige Gees om mense te oortuig van sonde gerechtigheid en van oordeel Ek en jy kan getuig tegen oor mense en as jy prediker is en geroep om Godse woord te preek dan kan dan bepreek jy mense jy preek die woord van God of jy getuig oor God Die oortuigingswerk le nie in my nie Hamens, ek so verskrikkelijk dankbaar dat dit nie my werk is nie. My werk is om die woord te verkondig. Die klanke moet uit my mond uitkom, die woord moet in my hart wees, die woord moet in my hart geber wees, en ek moet opgewonde wees daar oor. En ek kan hoe opgewonde wees? As God die Heilige Gees nie, mense oortuig nie, dan kan ek maar praat en preek met al die opgewondenheid waarover ek beskik, niks gaan dan gebeur nie. Maar ek sê, het hulle miskie nie gehoor nie? Ja, sê, allemaal hoor oor die jylle aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wereld hulle woorde. Mense, dit lees jy in Pesalm 19. Al in Pesalm 19, oude testament, Godse woord het van die begin af, is dit uitgestort oor mense en die jylle ganse skipping getuig van God Mens kan nie na die schepping kyk en nie oortuig word nie, behalwe as jy mors dood is, bedoelende geestelik mors dood, dan sien jy niks raak nie, dan maak niks saak nie, maar die sensitieve siel, die sensitieve siel, kan nie anders as om die grootheid van God, in sy ganse skipping raak te sien nie, al jy net by een prachtige mooi blom en verwonder jou daaraan. Of staan by een waterval en kyk na die maie studieusheid daarvan, soos die Niagara watervalle daar te Toronto in Canada. Mense, dis asem rovend, dis asem, dis letterlik asem rovend. jy weet mys wat beteken asem rovend, ja asem word weggeslaan, ek het daar gestaan, by daar die water vallen, en een vriend wat nou saam met my daar was, het staan praat met my, en ek kon geen enkele woord hoor wat hy sê nie, dit net hier die siedende watermassa's wat val, wat jy hoor, en net daar herinner die Heere my daaraan. Wanneer hy gaan praat eendag met mense, gaan het klink soos baie water. Wanneer ek en jy eendag voor Jezus gaan staan en hy praat, gaan het klink soos die Niagara water vallen, nog erger is dit. En nie, sê ek erger, sê ek, dit gaan nog meer oorverdovend wees. Jy gaan niks anders kan hoor as God sy stem nie, want die het niks om te sê nie. Want God sê alles. As nie ruimte vir my en jou om iets daarby te voeg nie, En vir die rede wil jy ook nie, jy moet iets by sy woord voeg nie, wat die, die waarheid verdedig homself. Jy hoef nie die woord van God te verdedig nie, die woord verdedig homself. Maar jy moet net die waarheid verkondig, bly net by die waarheid, nie iets anders verkondig nie. Die oomlik is iets anders verkondig, dan moet jy dit verdedig. Maar die waarheid verdedig homself oor die hele wereld het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wereld hulle woorde klank klank klank dit wat God uitgekies het om mense tot geloof in hom te roep so hulle denk net weer dat aan God praat en wat God sê gebeur. En as ons die woord van God verkondig, as ons net sy woord, sy skippende woord verkondig, en dit gaan in die oore van mense in, dan is God bezig om in daar die persoon te werr. En daarom gaan ons een bykie meer praat oor klank en hoe klank werk. Ons moes dit net eers hier vastmaak aan die Bijbel, hier aan Romeine 10. En dat ons verstaan, sonder die klank van die gepredikte woord van God, kan mense nie gered word nie. Ek kan nie. En as een mens dit nou ernstig opneem, dan denk jy maar, jog. Hoekom stier ons dan hierdie boodskap reg oor die wereld uit, waar mense sit en nog nooit van Jezus gehoor het, en wel dis wat ons nou huidiglik hier doen, dis wat ek nou hier so doen, hierdie woorde, die klank hiervan, word opgeneem en dit word elektronisch uitgesaai, dwars oor die ganse wereld. Maar as daar die mense en daar die ganse wereld nie weet nie, dat hulle moet inskakel by www.netradio.sa.co.z as dit nie weet nie, wel, dan gaan hulle dit ook ons nie hoor nie. Hoekom verskyn God nie, maar net sal maar net ergens en hy praat en allemaal hoor nie. Ek weet nie, mense, dit, God het dit nie so op nie. Hy het sê disciples geroep en toe sê, hy vir hulle, gaan jylle die jylle wereld in. Hy het nie gesê, ek gaan dit doen nie. Hy sê vir ons, gaan jylle die jylle wereld in. Want al is mense bezig om succesvol te leef ergens in hierdie wereld, en het een prachtige wonderlijke werk en een prachtige wonderlijke huis en een prachtige wonderlijke kar en een prachtige wonderlijke bankrekening en een, een, een vakantiehuis en wat ook al sê die skrif jy wat sal het jou baat as jy die hele wereld gewen het en aan jou siel skade lei ons het een verskrikkelike belangrike boodskap om aan die wereld uit te draag terwille van die redding, vir die ewige bestemming, wat wag op mense, by my wacht hier die bestemming, vir jou wacht hier die bestemming, vir elke mens, en as hier die bestemming nie, God drie enig is nie, mense, luister vir my, as hier die bestemming nie, God drie enig is nie, Vader, Seen en Heilige gees nie, dan is daar die bestemming, die duivel en sy gevalle engele en al sy demone wat nie aangename plek is vir iemand om tot in alle eeuwigheid te wees nie nou, hoe kan ons help hoe kan ons red dit is net Godse woord wat kan red ek hoop jy het nou vanaan daarmee is vrede gemaakt dat is geen ander manier nie Jy kan nie glo as jy nie Godse woord hoor nie. Jy kan nie glo nie. Jy moet Godse woord hoor. Godse woord, die God van Abraham, Isaac en Jacob, God 3 enig, Vader, Seen en Heilige gees sy woord met die mense, sy oore ingaan. En het gaan dieper as die oore, dit gaan tot in jou hart. Dit gaan dieper as dit, dit gaan tot in die center van elke, elke seliekie van jou lichaam. en na die werk wat God begin in die mens, as een belofte daaraan dat God daar die werk sal voortsit, hy gaan nie ophou nie, hy hou nooit op met sy skippingswerk en sy herskippingswerk nie, hy sit dit voort, tot wanneer Jezus Christus weerkom. Dit is die wonder, dit is die aangenaamheid, die wonder van die woord van God, die skippende woord, die herskippende woord, en God laat vaar nie die werke van sy handen nie, wanneer jy struikel, wanneer jy vir een oomblik moedeloos is, en moedverlore is, en jy in een toestand vind, dat jy begin twyfel en wonder of God ooit bestaan, maak nie saak nie, as jy gestruikel het, dan is God weer daar, hy is altyd daar, al gan ek ook in een dal van dood skade weer. God is altyd daar. Sy reddende rechterhand is altyd daar. Elkeen, wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Maak nie saak wie daar die persoon is nie. Ons aandeel, en nie geroep is om self die woord te verkondig nie dan het ons deel van die lichaam deel van daar die lichaam wat bezig is om te verkondig en so sê Paulus die voet kan nie vir die, vir die hand sê ek het jy nodig en anders om nie en ek moet ek die oog is nie as ek nie deel van die lichaam nie dis nie so nie elkeen van ons het een, een andeel daarin net jou luister is al klare andeel want God werk in jou, kom ek sê dit nou vanavond vir jou, wat luister, wat God in jou doen, moet jy nooit vergeet in Philippense, hy werk in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welba. God, sy wil begin uiteindelik hier binnen in my gestalte te kru, hoe meer ek na die woord van God luister, en daarom is een mens baie wijs, as jy die tyd kan uitkoop, en die sê ek, mag nie, afwezig wees nie, my hoor my oor, moet hier die woorde, oor al is dit nou nie vir my bescore, om tussen 7 uur en 8 hier, Zuid-Afrikaanse tyd te luister nie, dan het ek nog altyd die voorreg, om na die archief toe te gaan, en een boodskap daar, te gaan soek, vorige een, wat er een ook al, en daarna te luister. En daarmee gaan ek jou nou groet, hier vanuit Ayrinie, stad van Vrede, Victoria. Sien ek jou dan nou weer, Dv, Saterdag, 7.30, nie 7 uur nie, 7.30, en mag die Heere met jou wees in hierdie aand, mag jy wonderlik en rustig slaap, geniet in sy teenwoordigheid. Shalom!